Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala seyyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa Allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka ental alimun hakeen Allahumma allimna ma yalfauna wa bima allamtana wazibna imman wa amalan ya alim Zahval ad-ra'vun muspadar Nanegu imna izmir niblagu Salavat selam njegovu emiljeniku Muhammedu Časnu i Klementu i porod sviđim mazhadima. Gospodar, našu istinu mi ne znamo ništa doli onoga čemu se nas ti poučio. Molimo te, gospodaru najvećim imenom tvojim da nam povećaš znanje i rad po tome znanju. Amin. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi dalje se družimo sa hadisima Resululaha koje nam je imam Buharija sabrao u svojoj hadiskoj zbirce. Kada čovjek preseli od njegovih dijela, neka nastave teći. Najčešće se spominju tri i čet, ali mnoga ulema iz Kur'ana i sunneta izvela do 17. stvari koje za tebe mogu ostati. Knjiga iz koje će ljudi čitat ili hadiska zbirka kroz koju će se ljudi upoznavati sa svojim voljenim poslanikom i miljenikom uzvišenog gospodara Muhamedom je dobro dijelo imama Buhari. I jedan me od Ahvava upita u Kotorvaroši, pored Banja Luke, kaže, zašto kaže ti uvijek prije nego što počneš da čitaš hadis, kažeš da se sjetimo Fatihom ili Dovom imama Buhari. A ja kažem, to je od, od osobina velikana, da se sjećaju Dovom ili Fatihom. I Fatiha je Dova, je tako? Možda i najbolja Dova koju čovjek može proučiti. Jer ja tu moli, na Siratal Mustafim. U na pravi put, a njemu se smilu. Siratal ledine nam ta alihim put onih kojima se ukazao svoju blagodat gledaj kako mi Allah ukazao blagodat da hiljada kilometara daleko od njegovog mezara neko čita njegovu knjigu koji on sabro di on sabro hadisa rasulullah sallallahu ja alejhi ve sellem zamolio zato na početku da se sjetimo dobom el fatihom mama Buharioci hadis početom da je Prije nego što uđemo u sami hadisi, ja za vas zamoliti da dvije stvari su mi, evo čitavo heftu na pameti hoću sa vama da, je pod, da ih podijelim. I živa riječ je ta koja živi, a koju mi uvedemo u svoj život i o njoj razmišljamo. Prva je vezana za naš doživljaj odgovornosti preduzvišenim uzvišenim gospodaru. Ja bih vas zamolio da svi zajedno ne upadnemo u onu zamku koju, nažalost, Mnogi vjernice i vjernice nisu uspjeli da izbjegu. A to je da je čovjek odgovoran za haram. Ne, ne, za haram ide kaznat i nećeš odgovarati za haram. Kad učiniš haram, tu je jasna situacija. Ono za što će čovjek biti pitan jeste halal. Kako si taj halal stekao? Kako si ga potrošio? Jesi na ovaj ili na onaj način taj metak potrošio? Ja bih vas zamolio, ova nova generacija može na taj način posmatrati stvari. Zaboravi, haram je jasan. Kada čovjek upadne u haram, jedino Allahova milost ga može udaljiti od kazne. Ali što se tiče samog polaganja računa, to zaboravi. Zato se ne polaže račun, tu su jasne stvari. Jedino, Allah najbolje zna ako bi čovjek imao neko opravdanje, tipa neznanja, tipa nije mogu priliku da nauči. Ono o čemu čem mi moramo preispitivati sami sebe jeste na koji način stičemo halal, je li nam ona plaća koju dobijamo na radnom mjestu halal da li je upotvrjebimo halal i zaista to je nešto što bi volio prvo da, da vam je nadam se da će vaša generacija ova, koja ima ispod 30 godina i koja nije opterečena nekim stvarima koje smo mi od ranije ponijeli da će moći to razumjeti. i druga stvar zamolio vas malo samo da se pomaknemo da, da ova naša vraća ne stoji na vratima meni je nezgodno gledati, ne znam je li vam. Pogledajte i odmaćite se pomaći. Nekad se treba otrjeniti za lijeđa da viš se vap može da raditi. Druga stvar koju hoću sa vama prije čitanja hadisa da podijelim jeste nešto što je kod nas u društvu imamo puno kontakata sa ljudima koji su u politici, koji, su, koji obnašaju javne funkcije. Hoću jednu stvar da vi ponesete odavde. Ko znam, možda je Allah i vas iskušao da, da se nekada nešto pitate i da budete na poziciji. Zapamcite jednu prelijepu rečenicu, a ona je islamski princip. Kaže, nije sve što je po zakonu i moralno. Nije sve što je i po zakonu i moralno. Dakle, ti možeš po zakonu imati dvije, 3, četiri hiljade, koliko je već samo neko predvidio plate da imaš a da li je moralno u vremenu kada neki čovjek koji 40 godina radio živio 300-400 maraka da li je no moralno da imaš tu platu to da do ti dobro razmisli dakle to je nešto što nažalost ljudi se uopće ne pita pa zamisli evo sad mjena pamijeti jer dolazi vrijeme godišnjih odmora pa hanume otvareju temu razmišljam subhanala zamisli insana koji svake godine potroši 40 nečiji penzija da bi malo prohodo a ona ideje i gledam jednog drži one račune i kaže sad ću plati toliko pa kaže sljedeći mjesec kaže gleda da plati. jer ne može odjednom da plati. I gleda kako će kraj sa krajem da da sastavi. Zamolio bi vas ove dvije stvari. Ono za što smo kod gospodara odgovorni jeste halal. Halal, kako smo sa halalom raspolagali i na koji način smo se prema njemu odnosili. Druga stvar, nije sve što je po zakonu, što je procedurama. Jel, neko ti kaže, ti se ne znam, to i to, to te pripada. Pa ne treba nas, evo mi u Komšiluku, u susjednim državama imamo ljude koji nisu muslimani, koji kaže, ja da ti kupujem auto. Ti što si, ne znam, zamjenik ministrom. Imaš plać, kup sebi auto. Svojim autom dođi na poslu. To je islamski princip. I tu se može vidjeti zaista ko želi dobro svojoj državi. Zapamtite, države će biti onoliko koliko mi imamo za osjećaj. Dolazi i vrijeme, dolazi je generacije kojima ja mogu samo govoriti isto kao fairy tale, kako kažu, bajka nekako šta se dešavalo od 92. do 95. Kad smo bili na Ivici, kako gospodaru Kur'anu kaže, "Wa kuntum ala shafa", juru finha, koji bili stana Ivici, provalije da vas nestanim. E you does not ono što se završilo 95. u smislu oružanja, agresije nastalo se. Nastalo se u smislu moralne borbe Nastavilo se u smislu ekonomske borbe. Nastavilo se u smislu političke borbe. Ti vidiš da smo rastjepkani, dragi, Bog zna na koliko frakcija. I svako ima mišljenje, svako zaljubljen u svoje mišljenje. Kaže, kada je Allah dijelio na fakut, niko kaže nije htio da bude zadovoljan ili većina. A kad je dijelio pamet, svako je rekao, meni je moja najbolja. E mi ne smijemo biti takvi. Hvala Allahu koji nas je počastio da se odgajamo u mesčidima i u džamijama I Allahu koji nas je počastio. Vjerujte. Bićemo jaki onoliko koliko smo jaki u našoj vezi sa gospodaram. Kad se samo njega bojimo. Pazite, to ruši i najveće zidobe. To nadilazi i najjače barijere. Nadilazi i nestaju ispod. Gledaš ih kao da izaviju iza onaj posmak. Kada se srce boji nekoga mimo Allaha, boji se za nafaku, boji se za poziciju, poiše za društveni utjecaj onda ne govori ono što treba nego govori ono što ona iznad njega hoće da čuje zašto da bi došao u poziciju zapamtite dokle god je tako dokle god tako i u političkom i u vjerskom i u ekonomskom i svakom smislu ćete vidjeti ovakvu situaciju dosta više priča, priča o prošlosti 90% ljudi danas živi u prošlosti šta ćeš od toga šta je moj deda radio šta je tvoj deda šta je moj bavo, tvoj babo tvoja mati moja mati dobro a smo mi uradili Ponudi ljudima nešto naprijed pa kaže, hajde da to uradim. Ako mogu nemuslimani nam pokazati obrazac gdje se iz budžeta daje samo onima kojima treba, iz budžeta daje, a ne svakome ko dođe na poziciju i funkciju. Dva ova principa zapamtite, ja ne znam, ovo je manet na vašim, na vašim vratovima i na mom vratu. Nije čovjek za haram gotovo, to je rješena situacija. Pitanje ćemo biti za halau. Thummele tus elunne onda će vas Allah pitati o uživanju ne o haram uživanju nego uživanju u halal. jer te to spriječilo da učiniš dobro svome narodu da podigne da muslimani muslimanke bošnjaci i bošnjakinje budu jak muslimanski narod jer si ti bio faktor koji je slabio muslimane i druga stvar druga stvar također vrlo bitna nije sve što je po zakon kažu to ti pripada u redu ako mi pripada je to moje? ja ti to vraćam hoću da mi date potvrdu da se mja to vratio i ako mogu ja ću promijeniti, to po pravilima ne bi trebalo. Ako se sjećate, ja bi još vas zamolio ako možete malo da se pomaknete naprijed poliko možete. Te zaham ta raha njese. Došli smo do 12. Poglavlja njese o namazu, poglavlja o stegnu ili butini, ovaj dio koji ide iznad koljena prema stidnome, stidnom dijelu tijela. Hadis je 371. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عليا حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاه الغداه ترينيون عم ياكوب ابن ابراهيم و اسماعيل ابن عليه و عبد العزيز ابن صهيب و انس رضي الله عنه كيف تشو فيديته између حضرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم امام Abu Imam Abu Harije ovdje imate samo četiri prenosioce. Imate Jakuba i Ismaila, Abdulaziza i Enesa. To su najkraći sened. Dakle, između Božijeg poslanika i Hazreti Buharije, evo koji zabilježi ovaj hadis imaju samo samo četiri imana. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve je išao u vojni pohod na Hajber. I znate, Hajber je jedna plodna rijeka obih Visoravan nedaleko od Medine gdje su stanovali jevreji. Fasallayna indaha salat al pa smo klanjali sabah namaz. Bihalesim dok je još tvina vila gusta, dakle nije se još počelo razvijnjavati, onako kako bude ono vrijeme kada Allah mi oprostio kada niklanja. Dobro. Fa rakiya nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam wa rakiba Abu Talha. Pa je vjerovjesnik sallallahu alayhi wa sallam muzjahao i zajedno sa je jeo Hazrat Abu Talha, jedan od a sahaba. Wa ana ja radifu Abi Talha, Aysan kaže sjedio iza iza Ebu Talhije na jahalici. I znate da na devama ili čak na jačim konjima mogu nekada jahati dva insana. I subhanallah, ako hoćeš da naučiš od Resulullaha, salallahu alayhi wa sallam, vezano za odnos u jednoj od bitki, mislim da se radi bitka na vedru, Hazreti Mersad, Hazreti Alija i Resulullah su dobili jednu devu. 150 kilometara je do bedra. I kažu, mijenjat se. Dakle, hoda 50, 100 kilometara, jahaćeš 50 kilometara. Kažu Hazreti Alija i Merced, kaže Merced Ali, Alija mi smo bila mladiće 20 godina, evo u vašim godinama. do mi pustimo Resulullaha nekonjaše 150 km, a mi ćemo voditi devu. Mi smo izdržili bi mašala. I kad su došli Resulullahu s.a.v. s tim prijedlogom, kaže Resulullahu s.a.v. Zato je putovanje prilika da se ljudi odgaje. Dokle god nisi putovao sa čovjekom ne znaška. Vidiš jel ga Fatabi huzuri, jel nervozan, jel saburli, jel kad putuješ što li komanda otkriješ od njegovog morala, od njegovog karaktera, ono što drugačije ne možeš otkriti. Kaže Resulullah, šta ste htjeli? Kažu Aliya, kaže Mercedes, ja, Boži poslanici smo jaki mladići, onaj ti jaš ja mi ćemo, kaže, hodati do beda. Tada ima Hazrat Ali, Hazrat pegamber sallallahu alaihi kaže, slušajte ove rečenice, kaj tako mi Allah ni ti ste vas dvojica jači od mene. Hoće reći, jeste vi mašala, ima, imate snage, ali niste fizički jači od mene. ti meni manje treba nagrada nego što li treba vam. Niti ste zapamtio, kad ti neko ponudi da ti budeš u hladu, a da drugi radi, rec, tako mi je Laha, niste vi jači od mene. Pa ako ne mogu da nosim, ja ću vama nosit vodu, ali ja neću da stojim u hladu. Kaže Boži poslanik, salallahu alaihi vselem, tako mi je vas dvojica niste jači od mene, niti meni. A on je kog poslanik? Allah mu oprostio sve grijehe. Kaže, meni, kaže, meni treba nagrade. I meni treba da me Allah žele nagradi zbog toga što ću biti. Biti onaj koji podnosi trudi nap. apor. Kaže, fe ečra nebiju laji fizu pati hajber. Pa je, Rasulullah s.a.m. ušao u sokake hajbera. Va inne rukbe teje letemusu fahiden nebiju s.a.m. Sada ravja, kaže, asha, kaže moja koljena dodir, dodiruju stegna Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam onda je nad stegnom kaže izar, odječku je Rasulullah imao na sebi, se, otkrio se dio, dio stegna, dio, dio butini jer je to rad, ti ideš ubit, ušli su u sokaki. hatta eni anvuru ila bejadi fahidi nebi ilahi sallallahu alaihi wa sallam kad tako mi Allah gledam bjelinu bjelinu Subhanallah, bjelinu stegna Božije poslanika sallallahu alaihi sallam. Zašto? To je dio tijela koji čovjek sklanja i od sunca između ostalog. Fe lemma al karjeh. Kada je ušao Božiji poslanik u hajber, u samo mjesto, rekao je Allahu ekber, Allah je najveći, haribet hajber, propojne hajber. Znači nema ih više, pobjedili smo ih. Inna itha nzelna bi sahati qawmin fa sa'a sabah al munzirin. Kadami doje mo je jutro došlo onima koji su stalno uporno bili opominjani, pa nisu htjeli. Je ovo je subhanallahu podizanje morala vojske. Imaš takvu situaciju u Šose. Si. 1400 je bilo ashaba. Bilo je na stotinama vojnika jevrejskih tu. Al džaber rasulullah onda kaže: "Nene, gotovo. Mi kada uđemo, završena je priča." Zamisli kakav je to moral vojske. Ne, mi kad uđemo, gotovo. Čak je Božji poslanik, s.a.v. tri puta ponavljao ovu rečencu. I nemojte nesliti da je ono ponavljanje, kada se ženiš i udaješ, da je bez razloga. Prvi put da vidi, jesi li siguran što si Drugi put da vidi, da se ozbiljan, da hoćeš da se oženiš i udaš, jel tako? A treći put da provjeri, zaista je li to tako, ona, ili se šališ? Subhanala, jedan sabab ženio, pa je bilo ono općinsko vjenčanje prije šarijatskog. Nemamo dovoljno vremena, moja požut. I kaže, ulazi na ono općinsko, ne znam, općinsko je u srijedu, a šarijatsko će biti u, u subotu. Pa će Hanuma otići u svoje mjesto i on će doći u subotu po nju. I sad došlo je on, doveo je jednog svjedoka i ona jednu svjedokinu. I stoje na stepencama, čekaju da dođe trenutak tog mubarek općinskog vjenčanja. I šta se dešava, sad izlaze svatovi pri izlazi 100 ljudi, 150 ljudi izlazi ljudi, znači vjenčan je bilo i sad ov, ovaj, njegov svjedok i svjedoknja sad u njega i u nju a on se pametno dosjetio pa kaže, ma ne bojte sa kad uđemo reće šale se djeca <laughs> subhanallah, dob rekao je to tri puta fa kaređal qavmu ila amalihim fa kalu muhammedan kaže, izašli su jevrijeji da se bavije svojim poslom jer je Resulullah iza sabaha napao Pa kaže, rekli su, to je Muhammed. Kale Abdulaziz, o kale badu ashabina, neki od prenoslaca, kažu, walhamis, hamis znači četvrtak. Ali u arapskom mjesku, da ne bi neko sutra prevodio do mojih studentata, pa ne kaže, hamis da je četvrtak. Jeste, jomu, hamis je četvrtak. Al Alhamis u arapskom mjesku znači šta? Vojska. A zašto se zove vojska hamis? Od riječi hamse, što znači pet. A šta je pet? Pet glavnih dijelova vojskih. Imaš glavnicu, desno krilo, lijevo krilo, odstupnicu i komanda. To je dakle, zbog toga se vojska zove El Hamis. Jani El Djejš, evo ovdje imam Buharija, pojašnjava, misli se na vojsku, Djejš. Pasmo kaže, oslobodili Hajgar kroz oružanu u borbu. Feđumi a sebi ufeđaje Kaže, sakupili su se svi zarogenici, došao Djehija, jedan od azhava, i rekao je, Allahu poslaniće, a otvini i džarijete mi na nije bio oženjen, kaže Božji poslanić je imao neka robinja tu da bude moja supruga, da bude moja robinja. Takvi adeti vremena. I subhanallah, vidjet ćete šta se kasnije desilo, kaže Božji poslanić id imaš udiju u plijenu uzim. Pa je on uzao Hazreti Safiju k čerku Hojeja. Pa je jedan čoljek došao kod Božjeg poslanića, rekao je, ne čitam na arabskom jer nemamo vremena, 10 minuta ima duži hadis. Kaže, Allaho poslaniće Dao si dihi da uzmije Safiju k čerku Hujeja. A kaže, a ona je, kaže, prvakinja svih žena ovdje jevrijki. Od prilike odnos prema ljudima je kroz odnos prema onim koje su ljudi odabrali da su među njima prvi. Kaže, ona je prvakinja plemena Kureize i Nadira. Kaže, ona bi najbolje bila, kaže, da bude tvoja Hanuma. Kaže, zovnite mi dihi. Kaže se u predaj jednoj da je devet, devet osoba Resulullah dao Dihi da bi on se odrekuo Hazreti Safije. I šta je Rasulullah onda uradio? Kaže, Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, njemu kaže, uzmi, kaže, neku drugu. Kaže, pa ju je vjerovijesnik, sallallahu alaihi wa sallam, oslobodio i oženio sa njom. Subhanallah. Pa je rekao mu savit, o Ebu Hamza, koja je bila, kaže, koji je bio meher, kaže, koji je dao Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, Hazreti Safiji, kaže, dao je oje nju. Znači, dao ju je da je slobodna žena. Bila je zarobljena, sad slobodna žena. Hoćete se udat za mene, slobodna je, hoćete se udat, kaže, to je bio meher. A atataha o te zavodžaha oženio ju je, oslobodio ju je i oženio. Hatta i da kane bi tariki džahezetha lehu umu sulejn fe ehdetu lehu minel lejn. Kaže, pa kada su bili na putu nazad prema Medini, Kaže, umu sulejn ju je opremila i ona je ušla kod Boži poslanika wasalam, u toj noći. Prenosi se da je prve noć kada su stali, dva, dva su konaka imali od Hajvera, prve noć rekla nemoj Boži poslanić. Kaže, Boži poslaniku nije bilo jasno zašto. Kad je sutradan su zanočili, kaže, ona je ušla i bila je sa Božim poslanikom kao supruga. Kaže, što si me, kaže Safija, kaže, prvu već odbila. Kaže, blizu ti bili jevreji, pa me je strah za tebe od jevrija. Sad ćemo reći zbog čega je to. Njen babu, je je ubijen u toj bitici. Njen muž također ubijen u toj bitici. Nije prošlo ni sati. Ona više je mislio Resulullah, nego što misli. O, kaže, strah me od mog naroda za tebi. Kaže, tada je Boži poslanik, naredio, donesite ono što ima kod vas od hrane. Zašto? Jer kada nema za svadbu, da se nećim počasti ljudi, od sunneta Resulullah, da svi učestvuju u tome. Onda donesite što imamo pa pa kaže pa je su jednu prostirku i ljudi su donosili hurme donosili određene stvari poput masla i kaže čak su donosili određenu vrstu hrane koja se koja se zove sawik koji su to vrijeme u to vrijeme jele to je jedna mješavna hurmi i žitarica i, i, i masla kaže pa su na, napravili od toga jednu mješavinu koju su koju su iznijeli pred ljude da da jedu i na kraju kaže ovaj ravija prenoslac zaista je svadba i ovo subhanallah Najljepši su one svadbe prvo na kojima nema harama, nema alkohola, nema razvrata, nema one muzike koja zaista insana udalji. Počinje svoj brak sa onim stvarima koje pozivaju tamo gdje ne treba. Najljepši su svadbe skromno, fino, u nekom lijepom ambijentu, da se porodica okupi, da familija ti prouči dovu, četrdesetak, pedesije, stotinu, da prouči dovu, da se prouči neka ilahija, kasira, nešto od onih naših srdavinki što nas pazimi, djecu moju kao što paziješ svoju na u startu neke vrijednosti čak i grozerdalinku koju uni kaže ovo kaže ravija kaže ovo je zaista ovo je zaista kaže bila bila svadba božjeg poslanika sallallahu alaihi odnosno gozba na kojoj, na kojoj, nakon kojoj je nakon koje božji poslanik živio sa zret safijom ja ću ovdje za ovih par minuta koliko je ostalo samo da podzrtam nekoliko stvari Prvomu stvar koju hoću da znate. Ova Hazreti Safija, majka vjernika, pa ja sam kad mi neko kaže više ženstvo božijih poslanika sallallahu alejhi ve selle, na to mi je bi najviše trebale zahvaljivati naše sestre i naše majke i naše kćeri. Jer pogledajte danas kako ljudi tumače islam. Rasulullah sallallahu alejhi ve selle se oženio Hazreti Hatidžom koja je bila udavana. Oženio sa Išom koja nije bila udavana. Oženio se evo Safijom koja je bila jevrejka. Oženio se Marijom koja je bila koptkinja, kršćanka, primla islam, nara. Dakle, ženio je Boži poslanik, salallahu alihi vselem, arabkinje i ne-arabkinje. Ženio je one koje su udavane i one koje nisu bile udavane. Gledaj Allahovog dara. Zamisi kako danas imaš ljudi, odmah ti kaže, ej, jel to Boži poslanik radi? Sad, sam zamisi sestro ti bošnjakinja, ili albanka, ili makedonka, ili ne znam, srpkinja koja je primla islam, ili hrvatica koja je primla islam. I ti, neko kaže, Boži poslanik je samo ženio Arabke. Sunnet Boži poslanika, salallahu alihi vasallam, je da ženi samo Arabke. Da je oženio samo Hazreti Hatidu, šta bi bio da sunnet? Da se oženi samo s onom koja je bila udavanja. Jel razumijete? A, pa, pazite, to je doslovno tako. Ljudi u svom bukvalizmu, jel, to je, u tom formalizmu, gledaju to. Haj sad ti njega obijed da je sunnet da se oženi Božnjaka. I da je sunnet da se oženi, ne znam, Turkinja. Bez obzira. Dakle, vjera je njih na a nju uzdiži. Hazreti Safija, koja evo u ovome hadisu se govori da se udala za Božijeg poslanika, salallahu alaihi wa sallam, ona je žena, dakle, gledajte njenog, njenog porijekla, njen babo Hujej je prvi čovjek plemene, dakle, najugledniji. Njen Amidža Jasir je, ne mogu reći Resul Lema, ali Resul Lema bio kod, kod jevreja, znači prva kuleme jevreja, jel'o? Jer je rejsu, ne može biti alim ako se Boga ne boji. A kako će se Boga bojit bojati, a nije prihvatio Muhammeda, s.a. Prva, kaže, pričaju Hujej i njegov brat, Jasir, o Muhamedu. Tek došao Boži poslanik u Medinu. Pita ga, ovaj, Jasir, kaže, jesi li ga vidio? Kaže, jesam. Jesi ga je Jesam. A kaže, Safija, babo i Amidžas, toliko mene je boljeli. Ja kad uđem, već ona bila udata. Devet godina imala kad se uda. uda va muža imala prije neko što su udala za božjih poslanika sallallahu alajhi I 2007. je ovdje sam držao predavanje, poslušao sam snimak Hanumere su ulaha sallallahu alayhi wasallam upravo azret Safije. Prije tačno 7 godina od 2011 u Tabačko. Isto sam oko govorio pomakli da se malo naprije da ljudi. I subhanallah kaže u tom trenutku kaže pita Bago od Safije, kaže iza kaže Jesa, pre... je poslanik, kaže Jes poslanik. Pa kaže zga prepozno kaže Jesa. Pa ja poslanim? Kaže, jest poslanim. Pa šta ćemo? Kaže. Moramo mu, kaže, biti dušman, jer nije od jevreja, nego da rap. Kaže, maha, je tu, ada u to, kaj, dok sam živ, ja ću mu dušmanin biti. Kaže, ja nisam znao na kom je se radi. Vratila sam se taj dan svog mužu, legli smo u postelj, a sretna, kaže mužu, kaže, ja sin od sanja, kaže, kos neba da je meni u krilo sletla. A kaže, on me udar je. Svome u krv, kaže. Čak je, je, je to, kaže ožiljak, kaže, spomenula sam mužu da sam usnila da mi zvijezda silazi u, u krilo moje. Kaže, on mi je tada rekao ti želiš da budeš hanuma posljednjeg Božijeg poslanika, salam. I zbog toga je primla izla. I subhanallah, njeno iskušenje, evo dok je bila nemuslimanka, gledajte, kad je postala muslimanka hoću ovaj, ovaj detalj sa vama da podijelam. Nisam to znao istraživajući o Hazreti Safiji prije nego što ću doći ovdje, čitam par tefsira i onda ima onaj kuranski ajet ja yahul ladina amen wa la yaskhar qawmun o bijni ne smiju se jedni drugima rugaju možda su ovi bolji možda tim se rugaš tem možda kod Allaha viljom puta bolji wala nisa'u min nisa'in ne smiju da se žene rugaju ženama i ovo je posebno prošireno među ženama ja bi vas zamolio posebno se na društvenim mrežama čuvajte to Nemojte osuđivati, nemojte vrijeđati. Nemojte to, Gospodar zabranje Sura Hudžurat, surat sobe, koja govori o, o društvenim mrežama. Znaci kako uspostavljaš društvene odnose, nemoj se ruga. I kaže Gospodar, "Valate nabezu bil-qab, wala talmizunfusakum", kaže nemojte jedni drugi vrijeđati. Kaže Hazret Ibn Abbas, ova je ajet objavljen povodom Hazret Hazret Safijin. što jer kad je primila islam. Ona je jevrejka. Kaže, došla je u Medinu. Odmah su se svi sjatili da je vide. Čak je Hazretija Iša došla i sakrila se da je Resulah nevdje da vidi Hanumu, Božijeg poslanika novu i kaže, stavla je mahramu preko ljica, onda je kada je nevdje dobro. I onda kada je otkrila jedno kaže, Božiji poslanik, kad ju je vidjela, kaže, izašla Iša, kaže, a Iša, šta kažeš od ono? njega? Kaže, jevrejka. Kao, nije ona ništa slagala, ona je iz tog naroda. Ne mijenja ona primanjem islama svo mjenja vjeru, ne mjenja narod kojem pripada subhano. I šta se desilo? Hazreti Safi, radijallahu anha su nažalost to je, zato se kaže u Kur'anu i od zla zavidnika kada zavidi, spazite vjernik i vjernica može zavidjet u tom trenutku on ili ona su opas okom te može srvati što vidio nešto lijepo kod tebe i umjesto da kaže mašallah šta kaže ah i to je dovoljno. I kaže, rekli su Safij i tisi, kaže, jevreka. I kaže, našavaju je Božiji poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, kako plaće. Nas su vas da učili, kaže, ženske suze su lažne. Nisu kad je mazlumana. Kad joj se nepravda učini, tad nisu lažne. Kada je suza radi, radi gluposti, onda može biti laž. Kad joj se učini nepravda, nije na se prima. Kaže joj, Božiji poslanik, zašto Safija plaćeš? Kaže, hazreti Safija, radijallahu aneha, Kaže, rekli su mi da sam jevrijka. A ja jesam jevrijka, ali sam ali samo muslimanka. Znači, ja sam jevrijka, pripadam tom narodu. I gledajte, Resulullah, salallahu alaihi salam, što im ti nisi Safija rekla? Moj babo je Harun, alaihi salam. Moje Amidža Musa, alaihi A Allah me je počastio moje muž, Muhammed, salallahu alaihi salam. Znači, ja sam kći koga? Potučim od poslanika od Haruna, alaihi salam. Moje Amidža Musa, alaihi salam. I kaže, moje je suprug Muhammed, salallahu Draga braćo i sestre, imajte na umu, danas se ljudi različitim stvarima ponosi. Kad se neko ponosi nekim političarem ili nekim čovjekom koji je imučan, hanuma koja ima muža, koji radi možda onaj posao koji je u našim očima naj, da kažemo najnižiji, naj, naj, u našim očima, ali samo neka kaže, Allah vam, drago, moj muž nikada u kuću nije komađe hennema unija. On ode halal zaradi, Zalogaj koji meni i mojoj djeci donesi. On kad uđe u kuću, iako ništa sa sobom ne donesi, djeca mu se raduju kodaje bajram, jer on osmije sa sobom donesi. A kakav ovaj ulazi Allah, dragi, zna? Ako moj muž ne radi neki ugledan posao, ja znam da on u noći ustane pa mene je probudi, pa ja i on klanjamo otvare kjata. A gdje si ti u toj istoj noći? Čuvati se, uzdizanja sa bilo čime, osim ta kvaluka, svijesto Allahu i dobro odjelati. To te uzdiže. Sve drugo samo te unižava. I sve drugo je posljedica čovjekovog osjećaja. Znaj, ako imaš potrebu da te neko drugi prizna, da neko te drugi potapše foramen. Za ono što si uradi, da znaj, preispitaj svoj nijet. pitanje je li to iskreno? Kome god je god šetan probudi potrebu, da ga ljudi priznaju. U njemu je, nažalost, slaba potreba da ga gospodar kod sebe primi. To imajte na umu. Ja molim gospodara da iz ove priče uzmemo ako Bog da pouk. Molim gospodara da nas počasti svakim dobrom i zaštiti od svakove zla.